Az izzóval? Kenilworth vagy Corfé mérhetetlenül hatalmas erőtjéhez képest Berkeley csupán kis várnak tűnt. Rózsaszínű árnyalatú kövei, emberi arányai semmiképp sem keltettek borzadályt. A várból egy út vezetett a templom körül elterülő temetőbe, ahol a sírköveket apró zöld moha vonta be. Olyan finom, akár a szöve. Tomás Berklinek, ennek a meglehetősen derék fiatalembernek, aki semmiféle rossz indulatot nem táplált embertársaival szemben, egyáltalán nem volt oka rá, hogy vendégszeretőn fogadja a volt király. Második Edward négy éven át fogságban tartotta őt és apját, Moriszt, Wallingfordban. Az apa ott is halt meg, a börtönben. Berkeley viszont minden módon lekötelezettje volt hatalmas apósának, Roger Mortimernek, akinek legidősebb leányát 1320-ban vette nőül, akinek oldalán részt vett az 1322-es évi felkelésben, és akinek előző évben történt kiszabadulását köszönhette. Thomas jelentős összeget, napi száz shillinget kapott, a trónfosztott király őrzéséért és ellátásáért. Sem felesége, Marguerite, sem nővére, Éva, John Maltravers hitvese nem volt gonosz teremtés. Ha a második Edvardnak csak a Berkeley családdal lett volna dolga, elfogadhatónak találta volna az életet de szerencsétlenségére három kínzóját is el kellett viselnie. Máltra verszt Gornét és Borbélyuk Oglé személyében. Ezek hárman nem hagytak nyugtat a volt királynak, és leleményesnek bizonyultak a kegyetlenkedésben. Egyfajta vetélkedés hajtotta őket, szinte versengtek a kínzások kieszelésében és raffináltságában. Maltravers ötlete volt, hogy Edvardot a kép belsejében lévő, néhány láb átmérőjű kerekodó bazárja, amelynek közepén egy régi, már kiszáradt kút tátongott. A kút körül nem volt káva. Elég egy óvatlan mozdulat, és a fogoly belezuhan az üregbe. Edvardnak tehát állandóan ügyelnie kellett, ez a negyvennégy esztendős, de most már nál is többnek látszó ember éjjel-nappal egy nyaláb szalmán hever. A falhoz tapadva csak kúszva tudott közlekedni, és ha elszunnyat, verejtékben úszva már is felriadt, mert félt, hogy álmában megközelítette a kút vermét. A félelem kínjaihoz Gorné a szak gyötrelmével járult hozzá, a környéken összegyűjtötte a bűzös állati dögöket. Üregükben fogott borzokat, rókákat, görényeket, elpusztult madarak, rohadó tetemét, és a kútba vetette, hogy dögletes szaguk megfertőzze még azt a kevés levegőt is, amely a fogoly rendelkezésére állt. Itt a finom vathús a hülyének. Jegyezte meg reggelenként a három pribék, amikor felbukkantak a dögökkel megrakott taligák. Az ő orruk éppenséggel nem volt érzékeny, mert hármasban vagy külön-külön, de mindig ott tartózkodtak, a kíp lépcsője felett lévő kis helységben, ahonnan jól látszott az a kis odó, amelyben ő király sorvadozott. Ha időnként feljutott hozzájuk az émeítő bűz, ez csak újabb alkalom volt a durva tréfálkozásra. Milyen büdös ez az agyalágyult, csapták le a kupát, és nagyot kortyoltak sörükből. Azon a napon, amikor Edem Orleton levele megérkezett, összedugták a fejüket. Géom testvér lefordította a szöveget. Egyáltalán nem titkolta valódi értelmét, de felhívta a figyelmüket a fogalmazás, ravasz két értelműségére. A három gazember egy negyed óra hosszat csapkodta a térdét, és röhögve ismételgette. Bonum ezt, bonum ezt." A hírnök egy kis-sé korlátolt agyú lovas hűségesen elismételte a rábízott szóbeli üzenetet. Nyomtalanul. Most éppen ezen a kérdésen rágódtak. Valóban furcsa igényeik vannak ezeknek az udvari embereknek, püspököknek meg egyéb lordoknak, jegyezte meg Mike Traver. Megparancsolták, hogy öljünk, de ne maradjon nyoma. Hogyan hajtsák végre az utasítást? A méregtől elfeketedik a test. Aztán a mérget olyan embertől kell megszerezni, akinek eljárhat a szája. Megfojtani. A zsineg nyoma ott marad, a nyak körül, és az arc elkékül. Végül oglénak a Londoni Tower egykori borbélyán lángeszű ötlete támadt. Javaslatát Thomas Gourney némikép tökéletesítette. Maltravers torka szakadt távol, ha hotázott. Ott bűnhődik majd, ahol védkezett, kiáltotta. Az ötlet valóban fortélyosnak tűnt, de legalább négy ember kell hozzá, töprenged Gourney. től kell segítséget kérnünk. Elhiszen tudod, hogy milyen az én Tomás sógorom, legyintett Maltravers. Készséggel felmarkolja a napi öt livriét, de a szíve érzékeny. Inkább kényelmetlen, mint hasznos segítség lenne. A kövér towerly néhány megígért silingért szívesen jönne, szólalt meg Ogle. Azon kívül annyira bárgyó, hogyha történetesen eljárna is a szája. Senki nem hinne neki. Bevárták az estét. Gorné pompás vacsorát készítetett, a konyhán, a fogójnak. Velős pástétomot, nyárson sült madárkákat, mártással leöntött ökörfarkat. Edvárt ilyen finomat nem evett a Kenilvörti esték óta, amikor ferdenyakú rokonán ára boszkodott. Teljesen elképett, Előbb kisé nyugtalankodott, majd megvigasztalódott a szokatlan lakom láttán. Ahelyett, hogy szokás szerint odavetették volna neki a fatálat, amelyet aztán a bűzös gödör szélére kellett helyeznie, most a szomszédos kis helységben egy zsámúra ültették, ami a kényelem ne továbbiának tűnt számára. És élvezettel kóstolgatta a fogásokat, amelyeknek ízét már csak nem elfeledte. A borral sem takarékoskodtak. A kitűnő bordói valamelyet Tomás Berkli hozatott Akvitániából. A három pribék össze-összekacsintva figyelte a lakmározást. Még annyi ideje sem maradt, hogy megemészsze, súgta áltre fülébe. Az ajtóban álló hatalmas termetű Towerlé teljesen eltorlaszolta a kiáratot. Nos, már jobban érezzük magunkat, ugye, Milor? szólalt meg Gorné, amikor a volt uralkodó befejezte az étkezést. Most pedig egy kényelmes szobába kísérünk, ahol tollas ágy vár rád. A borutvált koponyájú, hosszú és reszkető álló fogoly csodálkozva bámult őrzőire. – Újabb parancsokat kaptatok? – kérdezte. Hangja tele volt félénk alázattal. Ó, igen, persze, megkaptuk a parancsokat, és jól fogunk bánni veled, Milord, felelte travers. Még azt is elrendelték, hogy tűz égjen a hálószobádban, hiszen kezdenek hűvösödni az esték. Nem degorné. Elvégre szeptember végén járunk. Az évszak is így kívánja. Lekísérték a királyt a keskeny lépcsőn. Keresztül mentek a kép gyepes udvarán, és a túlsó oldalon nyíló falba vált lépcsőn felkapaszkodtak egy másik helyiségbe. A rabtartók igazat mondtak, valódi szobába léptek. Természetesen nem valami fényűző, de tiszta, fehérre meszelt, takaros kis szobába, ahol egy vastag tollas derék ellátott ágy, meg egy izzó parázsal telt edény áll. Talán még túlságosan is meleg volt. A bor, a hőség, a trónfosztott király úgy érezte, hogy szédeleg a feje. Hát elegendő egy jó vacsora, hogy megújuljon a remény. Vajon hogyan hangzanak az újabb parancsok? Miért bánnak vele most hirtelen ilyen kíméletesen? Talán lázadást tört ki a királyságban? Esetleg Mortimer vált kegyvesztetté? Vagy csupán az ifjú királynak jutott eszébe az apja, Nyugtalankodott sorsa miatt, és ő követelte, Hogy emberséges módon bánjanak vele. De ha még igaz is a lázadás, Még ha egész Anglia felkelt is érdekében, Edward akkor sem foglalná el ismét a trónt. Erre megesküdött Istennek mert ő nem uralkodásra termett, és ha újra király lenne, újra visszaesne bűneibe. Kolostori csend, íme ez maradt egyetlen vágya, és az, hogy egy szép kertben sétálgathasson, ízletes ételeket ehessen, és olykor imádkozzék is. Újra megnöveszteni a szakállát, meg a haját, ha ugyan nem viselne tonzúrát. Micsoda nem törődömsége a léleknek, micsoda hálátlanság nem köszönni meg a teremtőnek azokat az egyszerű dolgokat, amelyek elegendők, hogy kellemessé tegyenek egy életet. Egy jól elkészített étel, egy meleg szoba, a parástartóban egy vasból kovácsolt tűzkaparó vöröslött. Feküdj le, milord, majd meglátott kényelmes anyoszolja, bíztatta Gorné. És valóban puha volt a derékai, ismét igazi ágyban feküdni. Micsoda jó tétemény! De miért maradtak itt ezek hárman? A zsámolyon ülő Maltravers haja fülére lógott, és kezét a két közé szorítva nézte a király. Gorné a tüzet igazgatta. Ogle borbély egy ökör szarvat meg egy kis fűrészt szorongatott a kezében. Aludj, Sör Edvard, ne törődj velünk, nekünk még dolgunk van, erősködött Gorné. Mit csinálsz, Ogle? kérdezte a király. Ivókupát faragsz abból a szarvból. Nem, milord, nem ivókupát, egyszerűen csak szarvat faragok. Majd Gornéhoz fordult, és hüvelykújja körmével, megjelölve a szarvegy pontját, megkérdezte. Azt hiszem, ez a hosszúság megfelel, nem gondolja? A koca képű vörös a vállán keresztül hátra pillantva felelte. Igen, így nyilván jó lesz. Bonum ez. És legyezgetni kezdte a tüzet. A fűrész addig csikorgott az ökör szarvon, amíg a szarv ketté nem vált. És akkor a borbély a hegyes végűrészt oda nyújtotta Gornének, aki kézbe vette, megvizsgálta, majd beledogta az iszó tűzkaparót. Az égett szarú fanyar bűze betöltötte a szobát. A szarv hegyén átfúródó tűzkaparót Gorné ismét a parás halomba lökte. Hogyan is alhatna a király ekkora sürgés forgás közepette? Csak nem azért hozták ide a döggel teli kút mellől, hogy most az éget szaru füstjével folytsák meg? Máltraversz, aki még mindig a zsámoljon ült, és a királyt bámulta, váratlanul megkérdezte Edvardot. Ugye jó kemény fityegője volt a deszpenzédnek, akit annyira szerettél? Társai felröhögtek. En hallatán Edvard lelkében, mintha megpattant volna valami. Megértette, hogy ezek az emberek meg akarják ölni. Lehet, hogy ugyanolyan szörnyű módon fognak végezni veleir, mint az ifjú Hugh Despensével tették. Csak nem erre készültök, csak nem fogtok meggyilkolni, kiáltotta és hirtelen felült az ágyon. Téged meggyilkolni, ször Edvárd, méltatlankodott Gorné, oda sem pillantva. Miből gondolod ezt? Parancsunk van. Bonum ezt, bonum ezt. Nos, feküd csak vissza, szólalt meg Maltravers. De Edvárd nem engedelmeskedett. Tarkoponyája alatt, a beesett arcban a szeme, akár a csapdába szorult állaté, vándorolt Tomás Gorné vörös tarkójáról, Maltravers hosszú sárga ábrázatára, majd a borbé pufók orcájára. Gorné kihúzta a parásból a tűzkaparót, és izzó végét nézegette. Tawerly kiáltotta, az asztal... Az szomszédos helységben várakozó kolosszus egy súlyos asztallapot cipelve lépett be. Majd Travers betaszította mögötte az ajtót, és ráfordította a kulcsot. Miért hozták ide ezt az asztallapot? Ezt a vastag töltyfa amelyet rendszerint kecskelábakra szoktak fektetni. A szobában nem volt kecskeláb, és a király körül zajló különös események közepette, az óriás kezében tartott asztallap volt a legszokatlanabb, a legijesztőbb tárgy. Hogyan lehet ölni egy asztallappal? Ez volt a király utolsó világos gondolata. Rajta, intett Gorné Ogléna. Kétfelől megközelítve az ágyat, Edváldra vetették magukat, és a hasára fordították. Ó, nyomorultak, hitványok! – kiáltotta a király. – Nem, nem fogtok megölni. Vergődött, kapálózott, és bár Májtravelsz is segítségükre sietett, hárman is alig bírtak vele. Az óriás Towerly nem mozdult. – Tauerli, az asztalt kiáltotta Gorné. Tauerlinak eszébe jutott a kapott utasítás. Közelebb lépett az ágyhoz, és a hatalmas falapot keresztben a király hátára ejtett Godné felhajtotta a fogoly ruháját, és lehúzta nadrágját, amelynek kopott szövete elhasalt. Groteszk és szánalmas volt ez a közszemlére kitett ülep, de a gyilkosoknak most már nem volt kedvük nevetni. Az ütéstől elkábult király, aki az lap súlya alatt a puha derékhajba süppedve fulladozott, tovább rugdalózott, vonaglott. Mennyi erő maradt még benne? Tartsd a bukáját, Taurli! Nem, ne így, feszítsd szét, úgy fog le! A királynak sikerült kiszabadítani a csupasz az asztallap alól, és arcát oldalra fordította, hogy némi levegőhöz jusson. Májtravers két kézzel ránehezetett a fejére. Gorné megragadta a tűzkaparót. Ogle! kiáltotta. Most dugd bele azt a szarvat. Edvárd király a kétségbeesés erejével rándult össze, amikor az izzóvas a kifúrt ökörszarvon keresztül a beleibe hatolt. Feltörő üvöltése megremegtette a falakat, a képet majd a temető sírkövei felett végigfutva felriasztotta a falusi házakban alvókat is. És akik meghallották ezt az elnyújtott, gyászos, szörnyű sikoltást, rögtön tudták, hogy meggyilkolták a királyt. Másnap reggel bárki lakosai megjelentek a várban, ahol kérdezősködésükre azt a választ kapták, hogy a volt király valóban váratlanul meghalt az éjszaka és halálla pillanatában hangosan felordított. Jöjjetek, nézzétek meg. Igen, igen, lépjetek csak közelebb, biztatta már Travers és Gorné a tisztségviselőket, meg a papukat. Éppen most öltöztetjük a tetemet. Lépjetek hát bejjebb, mindenki bejöhet és a város megállapíthatták, hogy sem ütés, nyoma, sem sepphely, vagy egyéb sérülés nincs azon a testen, amelyet előttük mosdattak meg, anélkül, hogy bármit is takargatni próbáltak volna. Thomas Gourney és John Maltravers egymásra néze. Az ökörszarf meg a tűzkaparó valóban ragyogó ötletnek bizonyult. Íme a nyom nélküli halál. Egy gyilkosságban, oly találékony korban méltán büszkélkedhettek, hogy ilyen tökéletes módszert fedeztek fel. Csak Tomás Berkli miatt nyugtalankodtak, aki hajnal előtt váratlanul eltávozott hazóról, azzal a felesége által üzent ürügyjel, hogy valami akadt, a szomszédos várak egyikében meg aztán Towerly, ez az agyalágyult kolosszus, elbújt az istállóban, és a földre kuporodva már órák óta sírdogált. Gorné még aznap lovagolt lovagolta királynéhoz, hogy közölje vele férje halálát. Thomas Berkeley egy jó hétig távol maradt, a környéken több helyen is felbukkant. Így próbálta elhitetni, hogy a halál időszakában nem tartózkodott várában. Visszatértekor kellemetlen meglepetés fogadta. A tetemet még nem szállították el. A közeli kolostorok egyike sem volt hajlandó befogadni. Berkeley kénytelen volt egy egész hónapig ravatalon tartani fogját, de ez alatt továbbra is zsebre vágta a napi száz silingjét. Ekkor már az egész királyság tudott a volt uralkodó haláláról, és furcsa történetek keringtek, amelyek nem is jártak messze az igazságtól. Az emberek azt csuttogták, hogy ez a gyilkosság nem hoz majd szerencsét azokra, akik végrehajtották, sem azokra, akik elrendelték, bármi magas rangúak is. Végül egy apát jelentkezett a holtestélt Gloucester püspöke nevében, aki hajlandó volt befogadni Székes házába. Második Edvárt földi maradványait egy fekete posztóval bevont szekérre fektették. A szekeret Thomas Berkeley és családja kísérte. A gyászmenetet a környék lakói alkották. Mindenütt, ahol a menet megpihent, Mérföldről mérföldre a parasztok egy-egy kis töltyfa csemetét ültettek el. száz lepergett esztendő után e töltyfák némeike még ma is áll, és sötét árnyék foltot vet a Bertliből, Gloucesterbe vezető útra.